stapora itu Itali Begitu walatasmauna minalladziina utul kitaab wa alladziina ashraqu ajan katsiira Dari girangnya dia disuruh bunyikan itu mestinya dari bapaknya mereka suruh nyembuk bunyikan itu gereja lonceng Hasan al-Banna mati Jadi ini manusia tokoh besar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 Itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-Masriyah kalau Sheikh al-Azhar. Tiap Sheikh al-Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-Masriyah. Jadi seperti kalau ada presiden, mesti panglima tertinggi. Dan itu mesti topnya ulama. Saya ada keterangan syaltut kepada majalah al-Mukhtapaf di kairo. Dia bilang, kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah syiah Jafriyah? Yang dipakai oleh maghap Iran sekarang.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 Itu mendemonstrasikan bahawa kita ini tidak punya ulama. Maksud saya sudah punya ulama, sudah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya. Ya tidak dipaidu kalau dia itu sampai bilang. Aku sudah bisa menggolak duit loh. Aku ingin ngaji. Sampai ada ulama begitu. Aku sudah menggolak duit. Dan saya mutolah, eh, tolak. Saya mau tolak. Yang saya mau tidak nyari duit. Ya Allah Ta'ala yang ngaji. Itu mesti di, agak dikritik itu.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 yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Nanti dari situ sudah buyar kamu diganya. Ini sudah alih baktanya politik Yahudi. A'udzubillah amin zalim. Ada lagi pertanyaan?